Capitolul 56 Megui a zăcut în închisoare foarte rău bolnav din clipa arestării până la începutul sesiunii de judecată. Avea două coaste rupte, un plămân atins și respira cu mare greutate și durere, care se accentuau din zi în zi. Vorbea cu glas căzut și abia dacă se auzea din cauza rănilor. Însă era întotdeauna dornic să mă asculte, iar pentru mine deveni prima mandatorire, să-i vorbesc și să-i citesc ceea ce știam că îi făcea plăcere să audă. Pentru că era prea bolnav ca să rămână în celulă, după prima sau a doua zi a fost mutat la infirmerie. Asta mi-a dat ocazia să stau cu el lucru, pe care altfel nu l-aș fi reușit. Și dacă n-ar fi fost boală, ar fi trebuit pus în lanțuri, pentru că era socotit uneva dată recidivist și multe altele. Cu toate că îl vedeam în fiecare zi, mi se îngăduia să rămân puțin timp cu el. Astfel, perioadele de despărțire erau unde ajuns de lungi ca să îi imprime pe obraz schimbări vizibile în starea sănătății. Nu mi-amintesc să fi văzut vreun semn de însănătoșire. Se topea, devenea tot mai slab și vlăguit în fiecare zi din clipa în care porțile închisorii s-au închis în urma lui. Punerea sau resemnarea de care dădea dovadă erau cele ale unui omistovit. Uneori... Din felul lui sau din proșoaptă sau două pe care le rostea, trăgeam concluzia că poate în alte împrejurări ar fi fost un alt fel de om. Însă n-a făcut niciodată aluzie la asta și nici n-a încercat să-și remodeleze trecutul, scoțându-l din tiparul care fusese fixat. De vreo două sau trei ori în prezența mea, câte unul din îngrijitori a mai făcut o aluzie la faima lui cumplită. Atunci chipul era luminat decât un zâmbet și ochii se întorceau spre mine cu o privire plină de încredere, de parcă era încredințat că eu văzusem în el luminița aceea de căință de mult de tot, chiar de pe vremea când eram copil. Față de ceilalți era umil și pocăit și nu mi amintesc să-l fi auzit plângându-se. Când a sosit sesiunea de judecată, domnul Jagger a făcut cerere să se amâne procesul până la sesiunea următoare. Cum reieșea limpede că Magwitch nu mai rezista până atunci, cererea i-a fost respinsă. Procesul a început imediat și când a fost chemat în fața tribunalului, a fost așezat pe un scaun. Am fost lăsat să stau aproape de boxă și să-l țin de mâna pe care mă a întinsese. Procesul a fost foarte scurt și foarte clar. Ce se putea spune în apărarea lui s-a spus. Cum se apucase să muncească din greu și prosperase în spiritul legii și al onoarei, însă nimic nu putea să conteste faptul că se întorsese din deportare și că se afla acum în fața judecătorului și a juriului. Nu se putea să fie judecat pentru asta și să fie găsit nevinovat. La vremea aceea exista obiceiul, așa cum mi-a fost dat să aflu din acea experiență cumplită, că ultima zi trebuia să fie dedicată sentinței, iar efectul final să se obțină prin pronunțarea pedepsei cu moarte. Imaginea care mi-a rămas neștearsă în memorie chiar și acum când aștern aceste rânduri este cea a treizeci și doi de oameni, bărbați și femei, așezați în fața judecătorului pentru a-și primi condamnarea împreună. În fața tuturor celor treizeci și doi se afla el, stătea jos ca să-i mai rămână ceva vlagă să poată trăi. Întreaga scenă îmi revine viu în minte în culorile momentului, până la picăturile ploii de aprilie de pe ferestrele curții de judecată strălucind în razele soarelui. În boxă erau închiși, cei 32 și doi de bărbați și femei, iar eu stăteam alături, ținându-l de mână. Unii dintre ei priveau sfidători, alții erau loviți de groază, alții suspinau și plângeau, alții și acoperau fețele, alții se uitau fix și mohorât în jur. Câteva dintre femeile condamnate scoase răstrigăte ascuțite, însă fură reduse la tăcere după care se făcu liniște. Gardienii cu lanțurile și buchețelele de flori. Notă pentru a îndepărta mirosul neplăcut al prizonierilor, aceeași explicație este valabilă și pentru ierburile împreștiate pe podea, expresie care apare mai târziu în text. Băgători de seamăn, haine înzorzonate și jalnice, crainici, ușiere, o întreaga adunătură, un public numeros ca la teatru, nu scăpau din ochi pe cei 32 de oameni din fața judecătorului. Pe urmă, judecătorul îi se adresă... Printre creaturile nefericite din fața lui trebuia să aleagă una cu care să-și exemplifice discursul, iar aceasta a fost cea care, încă din copilărie, încălcase legea, care, după repetate întemnițări și pedepse, în cele din urmă fusese osândit pentru o perioadă mai îndelungată și care, dând o vadă de o mare violență și îndrăzneală, reușise să evadeze, fusese condamnat din nou la deportare pe viață. Cel nefericit păruse o vreme că se căise de greșelile lui când fusese dus departe de scenele vechilor sale fără de legi și începuse să ducă o viață pașnică și cinstită, însă, într-o clipă de rătăcire, cedând acelor porniri și patimi care îl transformaseră într-o plaga societății, își părăsise locul de reculegere și pocăință și se întorsese în țara unde era proscris. Fusese denunțat imediat, dar reușise o vreme să scape de apărătorii legii, însă în cele din urmă fusese prins tocmai când încerca să fugă. Le opusese rezistență și, el știa mai bine dacă o făcuse cu bună știință sau pur și simplu orbit de cutezanță, provocase moartea denunțătorului său care îi cunoștea întreaga viață. Pedeapsa pentru revenirea în țara care îl surghiunise era condamnarea la moarte și cum... Acesta era cazul lui, trebuia să se pregătească de moarte. Soarele pătrundea prin ferestrele înalte ale tribunalului, strălucind în stropii de ploaie de pe geamuri și umplea spațiul dintre cei 32 de condamnați și judecători cu un coridor de lumină, care îi unea și poate, făcându-l pe vreun om din sală, să se gândească că toți deopotrivă. Din ambele tabere urmau să fie supuși judecății supreme, care știe tot ce se petrece pe pământ și nu poate greși. Ridicându-se pentru o clipă, un punct distinct în drumul luminii, prizonierul spuse, Domnule judecător, mi-am primit pedepsa cu moartea, din partea tot puternicului, însă mă înclin în fața sentinței dumneavoastră, și se așeză din nou. Se lăsă o clipă de tăcere, după care judecătorul continuă cu ce avea de spus celorlalți prizonieri. Pe urmă fură condamnați cu toții oficial și scoși din sală, unii sprijinit să nu cadă, alții ieșind nepăsători cu o expresie trufașă și buimacă, câțiva înclinându-și capul spre galerie și doi sau trei dând mâna, alții mestecând câteva fire din ierburile care erau împrăștiate pe podea. Megwich e și ultimul, pentru că a avut nevoie să fie ajutat. Să se ridice, mergea foarte greu și mă ținea de mână, în vreme ce toți ceilalți erau scoși din sală, iar publicul se ridică în picioare, îndreptându-și hainele de parcă la biserică și arătând cu degetul pe un criminal sau altul și cei mai mulți spre mine și el. Speram din tot sufletul și mă rugam să moară înainte ca grefierul să fi transcris procesul, însă în că va mai reuși să-și țină sufletul până atunci... M-am apucat în acea noapte să aștern o petiție către ministrul de justiție descriind tot ce știam despre el și cum s-a întâmplat că se întorsese în țară de dragul meu. Am scris-o cât mai emoționant și patetic, iar când am terminat-o și am trimis-o, am mai scris și altele către alte persoane oficiale care consideram că puteau fi mișcate de povestea lui, iar una dintre petiții am adresat-o coroanei. Câteva zile și nopți după ce fusese condamnat, nu m-am odihnit deloc în afară de scurtele perioade când adormeam pe scaun, însă eram total absorbit de scrierea acestor apeluri. Și după ce le-am trimis, nu m-am putut dezlipi de locurile unde le trimisesem, simțind că le încărcam de speranță dacă stăteam aproape de ele. În această stare ilogică de neliniște și durere, băteam străzile noaptea târcoale. Pe lângă birourile și casele unde lăsasem jalbele Și în ziua de azi, străzile plicticoase din vestul Londrei În nopțile prăfuite de primăvară, cu rândurile de case sumbre, obloanele trase, șirurile lungi de felinare Mi se par din cauza acestei asociații, nespus de triste Vizitele mele zilnice fusese răscurtate acum și era mai multe strictețe în felul în care era păzit Văzând sau închipuindu-mi că eram bănuit că aș fi putut să-i aduc o travă, am rugat să fiu controlat înainte de a mă așeza la căpătâiul patului lui și am spus ofițerului, care era veșnic acolo, că doream să fac tot ce-mi stăteam putință ca să-l conving de bunele mele intenții. Nimeni nu se purta aspru cu el sau cu mine, erau nevoiți să-și facă datoria și și-o făceau, dar fără asprime. Ofițerul îmi aducea zilnic la cunoștință că lui Megwich îi mergea din ce în ce mai prost. Și același lucru mi l-au spus și ceilalți prizonieri bolnavi din salon, precum și prizonierii care îndeplineau rolul de îngrijitori. Erau răufăcători, însă nu incapabili de bunătate, slavă Domnului. Pe măsură ce se scurgeau zilele, am observat... Tot mai mult că stătea întins și privea nepăsător tavanul alb Fără să mai aibă lumină pe chip Până în clipa în care câte un cuvânt de-al meu îl însuflețea pentru o clipă După care cădea înapoi în aceeași stare Uneori aproape nu vorbea sau chiar nu vorbea deloc Pe urmă îmi răspundea cu o ușoară strângere de mână Pricepeam de acum ce vroia să-mi spună trecut sără zece zile când am văzut la el pentru prima oară o mare schimbare Ochii erau întorși spre ușă și s-a luminat când am apărut. Dragul meu, băiat, spuse el când m-am așezat pe patul lui. Am crezut că ai să întârzi, însă știu că nu-i adevărat. Acum e ora, i-am răspuns, am așteptat la poartă să bată ceasul. Întotdeauna aștept să poartă, nu-i așa, dragul meu, băiat? Da, nu vreau să pierd nicio clipă. Îți mulțumesc, dragul meu, băiat. Dumnezeu să te aibă în pază. Nu mai părăsi, dragul meu, băiat. Am strâns mâna în tăcere pentru că n-am putut să uit că odată avusesem de gând să-l părăsesc. Și cel mai bun lucru dintre toate este că mai alinat când deasupra mea erau nori negri, mai mult decât când lucea soarele. ăsta e cel mai bun lucru. Stătea întins pe spate, respirând greoi. Orice ar fi făcut, oricât m-ar fi îndrăgit, lumina îi părăsea chipul tot mai des și peste privirea țintită pe tavanul alb se lăsa... Un fel de ceață. Ai dureri mare azi? Nu mă plâng, dragul meu băiat, nu te plângi niciodată." Rostise ultimele cuvinte. Zâmbi și-am înțeles din atingerea mâinii că dorea să-i pun mâna pe piept. Am așezat-o acolo, iar el și-a pus mâinile lui peste ea. Așa s-a scurs timpul care mi-era îngăduit să rămân acolo. Însă, privind în jur, l-am observat pe guvernatorul închisorii alături de mine, iar el îmi șopti. Nu-i nevoie să pleci imediat. I-am mulțumit cu recunoștință și i-am spus. Pot să-i vorbesc dacă m-aude? Guvernatorul a pășit alături și i a făcut semn ofițerului să plece. Schimbarea, cu toate că s-a petrecut fără zgomot, ridică ceața de pe ochii apatici care priveau spre tavanul alb. Se uită la mine. Dragă mea, -mi, trebuie să-ți spun ceva. Înțelegi ce-ți spun? mă a apăsă ușor mână. Ai avut pe vremuri un copil pe care l-ai iubit și l-ai pierdut. M-a apăsat tare pe mână. N-a murit și și-a găsit prieten de neam mare. Trăiește și a devenit o doamnă foarte frumoasă. Iar eu o iubesc un ultim efort de sfârșeală, care s-ar fi dovedit neputincios dacă n-aș fi fost eu să-l ajut, îmi ridicăm mâna la buze. Pe urmă o lăsă să cadă din nou pe pieptul lui cu mâinile lui deasupra. Privirea nepăsătoare pe tavanul alb se reîntoarse și apoi se stinse. iar capul îi alunecă ușor pe piept. Amintindu-me atunci de pasajul din Biblie pe care îl citisem împreună, m-am gândit la cei doi oameni care au intrat în templu să se roage și am știut că nu existau cuvinte mai nimerite pe care puteam să le rostesc la căpătăiul lui decât, o, Doamne, ai milă de el, păcătosul!